پر خارې چې روا له قرآن دوست چې خار کې پانګاله اوس وړو چوری دې کس محمد نهسته چې چرتا دې دیګا تاسو راو سم کنه یا څو ویو یو دې بس ما قرآن لوڅو مسلمان دا جناتې تاسو یې ری راجاته پېک انومان راجنوب کافر هغه حاڅ تل نه شي د پادشاه په چریته جندې پاتې احمد پادشاه بلنه یې ګएको ته بیا دا جنت راځه وو ټول صالح چې دې کې موږ یې دې راځه احمد راهید راځه ځاننو را احمد په غوږ اتولې دې ګیره مسلمانانه نه نو په بیا اور نه جنات تاسو نه کې یو سره من ته نڅید بابا ته دا غزی دا کی لور کې لور خوا نود رئی، میخ نود رئی، دیو انگور کنیو لثم انہیں دور پڑی قرآن لجنناتا ذکر کئی کہ وہ جننات کو ذاہر لکوئی گئی سواب لثم آیاتی سورتی سواہو گو رئی دوشتما کی پارت ما قدینا علی الموت کل جماپ و سلیمان مرگ راوستا ما تلهم علاماتي الا تابته العالم تاغر من فاطر و اوشو پمرغ سليمان پسو مگر وین داغه امثال غلا سليمان عليه السلام او دې او امثال زنه کیو غلا الله تعالی اوسو دیاںو بیت المقطف جوړو اغه حضرت کولار نو اشپار از اکار شورو تاو دشپیشو تیم ختمہ سا دکاوئے دو تا سیب اولاد دے حجز زمانِ طالبانی کیون نیو کی نیو نیو نیو غریب اب بر تحضیب او بیتر تیگری یعنی گا خواہنا یر نیشکے جمو پا دب چینو پا رام چینو نو پیر یا نشپار از اکار شورو تاو قرر تبینت ال انهم لوکانی آلمون الغیر ما لبیسو فی العذاب المعین جا ارکل کال بس سلیمان جسم پریو سیده تا بینت الجنن، تارشو پیریان و تا لازمی معنی ما اپرا خلق و تسرگنسی بھی دی خوبا ظایر نا پایده دی پا غیب ادا فتحی تو سلیمان مرده، نو دی با زور زلدت چودی یا قران ته پر یانو خلزان کې موږ بغیر نه پوريږي نو قران وای دای په ظاهر نه پوريږي پیغمبر اسلام لري داړو چې بندو نو دای یو جندې لري هغه ته زایل پتنوه نو تاسو دې چې پاتور څه وندره علم نشته نسوم ما د ګل څه تاسو قران کریم د عباد الجل هغه خلق کې جناتو عبادت کې دا غي الها او ستاسو allele ajzdi no ta'sur ba ta'arufi ai zanna ni ko le ta'ay fa'ay fa'ay ko iduna zillat ki bol ho si dawan ji jannat ajz baraji radan ala ibad al jin aga kasano ke der jannat aur ibadat kai napagay rat ki dreen qisam jam mushikeena aga kasano لگا دنور عبادت کئی د ذوحل کئی دو مشتری کئی دو عطارت کئی دو قمر کئی دا سطوری متصرف لی فا عربو کئی دادریم اڈلا دو عبادل دا موجودو خلپا عباسیو که دیم خلیفہ ابو منطور صفاہ چکل یمن تلاز نو پا سبا که اغا درگاو لی دو که اغا او منزل عبادل ادوستور و پنمہ دو ار درگاہ که با نظر نیاز که لیشن دا دل بار دنور دے دار در خلد دا دا تارد دے دا دا مجتم دے دا دا کامر دے کم دی او په ار چت که بینی پرتے که خلق با نظر نیاز دا نور پنمکو او شمس اغیوی نائب دخواهی دیوینه نورته بیسید کوړه چې کته ده ګوزي دی قرآن کې د دې ایب ذکر کړي کار الشمس والقمر کار کېږي الله تابیر دی الله نور اسمه ته نو ګور چې هغه کوجیږي کیږي هغه پیږي هغه څنګه علیه هغه خبر ندی هم احتاج دی او اغیف قلت آبیدار بی نصاف آجت روا بسید قرآن کے عجد القواقب بھیر ذکر تھی ربداً علی المشیقین آغم مشیقین فلاسپاو سا دوناز و سورو نگردو لئے دائرہ دو فق سکندہ چا چا پیرا قلت یو سڑے پی راکیجی از دیو فق یو سور راکیجی نکستور نیک باقوی لکا مشتری نکستور مشتری نو دا سره او قصور اے مطلب بدبختی لکه ګول نو دا سره بدبختی سات انس ریاضی کې دایو طریقه دا پدې کې کې اغه ساده نه څیاني حالانکه دغه دا طریقہ غلط او زه کوم چې سورې کړه د اوفق نو پا دو رسات چې چه پالوان سر احفو چده که از مکنر اخلاس ای پا دو رسات کے اغوضر امیرہ سفر کئی او چیجی نو پا دو رسات کے او بیش مارس کوری را سیجی نو تا تا سپتا علجن کم سوری طلو ها پا دو رسات کے نو ستا تری قدقہ غلطا را خار کے غرموا گرمی و دیرا دولس بجے کچره دروازې نه ځنه مطلب خلک امرخ منې شو سو کونا په دینور ژوندې ژوندې نهسته او چا وی قسمت معلوم کا قسمت معلوم کا ما چا چا پیروکه تل یره ما سو پښته ده نه زور لړم کینې قسمت معلوم کا ما سب خپل اصل وره نه ما درکم په زما یو ته ویوا مای دا معلوم کې کتابه تر کومه پورې پدینور کوتي تر دا نه خبر نیده فل قسمت نه خبر نیده ازه بل قسمت ما ادمه ما د دې درې مليانو کار نه مطلب دا رته پوهه ځا اعلان برابر چې ما لاسه پورا اول فقاله چې ګوري هغه ته تقبل قسمت وخای ما دا تر دب برو بن نجوم ولسه تدری پرقون نجوم یې falo ما یریدو فل قسمت لټه پستورو او تن په یی چې رب النجم یفعل ما يريد رب دستور کې څه کوي هغه راغوخره او ته تدبیر کې چې زم اعلی سو غور سور غورا تدبر بالنجوم وراست تدری ورب النجم یفعل ما يريد ته تورب یو کوي بابا رحم پلان پیر لازم چې زم اعلی سو اول خوغه تا وې ته قسمت او اغه دل قسمت قسمتنه خبر نه دي او تا قسمت مجبور دي دا رنګي دستور د بلنې ته یې کې دا سور اثر کې غیر الله بللی شي یا پیریان را مدد کړي نو پریان حاضر شي هغه سړي ته نقصان ورسېږي دي ته یا سوری دا غي ارواح راه مدد کړي نو ارواح متشکل شي شی د شیطان و شکل دا غستوری کارو کی سره مشرکشی دیو جنا چکم خلق و سطوری دارنگی فرشتی ارواح مجرده سلورم کسی مشکیلو چی ارواح مجردشتی دا فرشتوشتی را جناتشتی او آقای نصشه مخفی نلی پټ نلی کلو چی منگا آقای تا فریاد کود نو آقای دارسی دمونکار کئی دار شیطانان جنات د غی په شکل متشکل کې کارو کی نو دوی وګوره تر راولېدل را منته کې د اغایي د عبادت اصول یو اصل دا دی کې عقد مادیه مجرد دی دا ماده د صفه د درنار او دا حجب او پرداره وایي ارواح مقدسې چی د دستورو یا ده فرشتو اغا ده ده مادین باہر او ده مادین که باہر شی نو ده اغای ده یو طریقہ دا ده اغای حیوانیت نیشتے اغا پاک کی مقدس ده ایولاو ده مادین باہر دی دارنگی ده اغای طریقہ دارا که اغا بسید تی او اغای پار سپوري تصافات نشه منطق اصل کې طریقات خوشالورو د ارواح مجرده ودان او دا غیټایسلی دی له وجه منطق په حقیقت کې علم الاسنام دی یعنی د ارواح مجردهو دیپوتان تعریف او دغی توصیف دیتا منطق کوي وروسته بیا په چاله سره مناطقو دل علم د اسلامی کېږي او اسلام کې دلنه کوي حالکه دا اصل علم الاسنام یعنی ارواح مجردات دا غیب له نه د غیب تعریف توصیر د استفاده راکټول منځ ته کوم بده دي کېږي روح یې له لونګي ور اور کړل او خلک نه پوکړل د مناطقونو کوي پدې صدا په علم الاسنام دي دا ټول من کوپور وای واجب الوجود خدای دا واجب کړی دي چې ټول تو واجب الوجود وای دارنگه کې هغه تیه پکولیاتو پویگی پو جزیاتو نو پویگی در شیخ مسین آیا او رساله دا کتاب الصلاة دی دن که اغا تبا شده دا پینزه سمه صفحه دی لکی از صلاة التوجوه لا القمر صلاة صده اتتوجوه لا فلک القمر فلک قمر اقل فعال تو توجو ده دکا اغا فعال ده ده اشیاؤ ده از اغا خوشالور دی زګا الله کي هغه تجزيات نو پیلي صلات دي تا وایي دا ویږي باندې کاوا قوال کو هغه قال لي رسم کا فين او حذف کي زګا زاي کفر او هغه عميقه قوال یاد نه کړي هغه لن منطقي خيره حقیقت ته هغه سړي د اسنامو د غیر الله تعریف او دغه صفات دغه شالو نو یوږ دا سلور د نړۍ باندې بازی ارواح مجرده متصرف دی بازی الله دستور متصرف دي بازی ارواح د جناتو متصرف دی بازی ارواح د نکانو باندې متصرف دی دي دوی مشرکین اصناف ارواح دا سلور قسمه مشرکین او قران دې سلور واړو رکت میم میم کې ان شاء الله کې به پیل نو زبرد بیان کوم دا لای دی شرک قیدی یو که غنداو شرک فیلی قسم تی قالیو شرک قیدی یو که سمدارے یو شه الله حرام کړی ته حلالو کړی ایا یو شه الله حرام کړی و ته حلالو غنی یو شه الله حلال کړی و ته حرامو زموشکینو د شریکو داتری کوا خدای وو چې ونه جایز کړی را اګاړي چې هغه ونه ملکیت کی دغه په کول جایز کړی لیکن موشکینو داتره بابا ونه دا کزه کټ قوم نو ماتونو خاندل شي دې توای تحریم جما احل الله دا رنګي جما الله جایز کړی بعض مشکین وای په نجامه واغ وسره بیمار بیمار کېګم نو دې ته دما احل له الله دا تحلیل دما حرمه الله هغه شی چې غیر په نوم نظر شي چې بل کاره ورکی بل جاء په نوم که دما بیمار جوړ شو یا جمرغه د لطانی بابا کې له بور کو دغه شی حرام دی موشکین دا جاهزګنی اخوی د شرک پھیلی غټ قسم نه یو دارې چې کمشه الله روا کړی ده په ځان بندوګنی لکه اخوای روا کړی سفر کیارو اس کې نوکا موشکین وې د سفر خنلې د نهې پر سفر د منګل پر سفر خنلې د شورو پر جامو انځل کنې خو دی وې می قښتنه لوندې مونږ بیمار وشه داغه موسیقین وي مخه له کې خر دراغونو کار دي نه کیږي امام خافی رحمت الله عليه راغلو مکه يم زميته خلک چې نه جا پیرشه دې حديث معنا وکا مکه ني طيورتي وقاناتها دې حديث ماناو وکا نو معناي خدا دا فريد اي مرغان تو خل جالو کې نو قل دا معنا غسه چې ماخام خامش نو مرغان یې جالو مفاسي ازار ما ایمان کافرہ رحمت اللہ علیہ دا زمانہ مندہ معنا دے حدیث زادہ لا ته تغییرو بیا مکہ نو تیورتیو کنا ته پری مارغان خول جال کی معنا دے حدیث زادہ لا ته تغییرو بیا کومارغان بس ماخلی معنا دے حدیث زادہ یا رب کله بار وته دو مارغه بناستو یا پجال کی یا سی ندی نا چه مارغبا خی طرف تلارد رزمان کار کیه او چه مارغبا درست طرف تلارد رکارم نکیه نا نبی علی اسلامی مکی نید رکشو اکن آتی ها مارغان رو نسخو آگی چه مارغان شد که خی طرف تلارد یا کار کیه یا چه غل طرف تلارد یا نکیه دارن گو ای پالو نیسی، ماند دا حجیز دارا دا. مانشافی پویده دا پا حجیز زایر مانا نو مرادم دارن گو ای پلانه د شرک پھیلی غن اقسام دي په 12 دي شرک پھیلی اقسام دا کومه دا کلمه دا کار وشو نو زبا د پلانینګ فلم داشه کوم قران کریم کې د دې ذکر کئ چې دا کار مو کوي امو پاره له توګه تفصیل آر اس کړو ان شاء الله زبا ذکر کوم ته یو د شریک ته کاجین علاوه او خلق کې شرک پیری زیات او دا شرک پیری په مقربو طریقې سره دی لکه څنګه چې ظلم تفصیل بکهم زاد پدایي کذاب مشکینو کارو دا ټول قران ذکر کوي قران یو دل د دې ایو ذکر کوي چراق خاصه کرامو ته متصریفیګ نه ني نو ده اخپل محتاج دی یو عربی دی نظر الاغست دی آو دا خپل بود تا پاسی خیر دی چه شکر جو کرده نیک منده نو نظر دا اگر دا پاسی دی ده جواب سارا کې گا درگاو لنبڑا رالا دا اخپل بود تا پاسی اول خوخه نظر اخو د ز سالوا ډول دی اول کوم بار یا غوخو او چې وی غوځاګې نه باج دومبره خو پور او داګه په سې نه کیدې کی مې چا دیو کړي دومبره روانه شې دل لري نه ګوري د څه دا واه کوي دا نو دا ربي واي ربن يبول الصالبان براسیح لقد خان من باله الصالبو د زما متذګار کې دیشي چی لنبر پی بول اکر اربون یبول صالبان براسیہی دیزا ما مددگار کے دیشی چی لنبر پی دپاسا بول اکر لَقَدْ هَانَ مَنْ بَعْلَكْ عَلَيْهِ الصَّالِبُ ذَلِيل شَآغَ سَوْكُ چی دی لنبر نظران نشکلا سولے چی لنبر پی بول کئی نواغو دیرس پکلے آغا مسلمان شا علکا بابا جا پاسا خرسری آغا نو گوڑے اغله قونه ماتي سپيږي اغل اغله قونه ماتي اتوای کماټ نهونه راړنه بمه کټړی نه دې دور دې خپل نه بسو غاري داوی کی حدیث کی راځي نبی علیہ السلام یو صحابی ته وئی ارايت زید ابن عامر ابن نفیل تا زید ابن عامر ابن نفیل دي دلو تا لره حضرت ورطوی ارائیتا زید ابن عمری <مزد> منفیل تاغل ایدلو قال رئیتو وقت ادمی اویووو ما حضرت ازید فاو اقیدلو چه داغمک تولد زخمی دا داغمک ټول پا کانو زخمی شیو زید ابن عمری نفیل دو سعیدی پلار دے یو یود عشرون موشروع چه کمراجی او زید دو زمانی جائلیت موحدو نبی علیہ السلام لا مغوصیو نو لیکن هغه د عبادت بوذانو نه انکار کړو او خلق با تبه د دې تقریر کو 14 لاف نه جوړ کیه وای ته فریاد کوي نو راوی وای ما زیات اخلی اخلي دی لو چې قد ادمي اوجو شنو شو دغه ما خلقو په کانی وشته ویني کړو او هغه تقریر کو پمکهما زمہ به تو لکې دارو عربون وا هذن اعمال بربین یو الله پایک نظر بوی دین نذا تو قسمت الامور کله چې فیصله قیامت کیږي نو یو دن باندې جاتي ګړندی الله تاول عزا جميعا لا تعظامه تل فظ ذالک ای فالحور چا کیه عقل وی نو غدار ظورو علب نتییا نه د او درګاته ظم ا نه داه چته والله سې بنی غنمې نظورو او نه د بنی غنم, بَنِ غَنَم درګا ته ظم چې غیر الله په کرامت کې والله هو بلن ظو کانه ربن لنا ف دا هرریزحلمی سغیرو ا نه اوبل ته پرات کوم یو زماه کې کړړو انحلمی سغیر کله چې زماقلل کامو زن نه پوزمم لیکن اوس پوه شم نو اوس لیکن کوی داغه نبی علیہ الصلات والسلام صحابه لګلو د اسلام نه بعد تیراتم درگاهونو چې داړن کی ران کړي او حضرت خالد لګلو چې لا تران کا داغه عبد الله هم خصوصي منات تلګلو چې داړن کی روان تې خالد کی کلالہ اوزاع یوونه وا هغه ونی ته خلکو سجده کوله نظر نیاز دی کې خود چې یا به نظر کې خود داونی نباوات راغې قبول شیطان باواز وک نو خل به خوشاله شو چې زمون نظر قبول شه دا یوونه وا او پای کې شیطان خالد رضی الله تعالی عنہ ته کلا راغې او غونتا چرې راو خپلم نو چې کله نو داګه منجاور خالد ته چې موږ خو خالدہ تبا به کی خالد اور ما به تبا کی غنه ما تبا کولی کی هغه منجاور راغې غون تو دري اوضا شد جي شدتن ذاتو کذبي اي اوضا حملو کا حملو سخت تا په خالد باندې ما مدر او جن کو وکمو ته مددگار ګنهلې تم زور ورګنهلې اوزا اوزي شدتن لا توکذبي الا خالدن القل خمار او شميري خالد باندې نن خپل ساده ورغړو املا ورته تر جنيد نه پاتني شي فئنك اليوم الله تقري خالدا كنن نه خالص ته ونه ک تبوي بذلن عاجلا وتنصري متوب درلې شي استاذ علت با نشه پاتې شي دا لکه چې هغه منځ اوري نو حضرت خالد پوتري اعوذ ا كفرانا كا سبحان كا يا اعوذ ز استاد زرن منكرين اعوذ تا بندګنم اني ريت الله قدان كا ذ ما الله وليت چتې ذريله ڪري ته عبادت لائق ني خالد رضی الله تعالی عنہ چې کله ودرې او توره اخلاص وکړه او نه هواله نو هغه سکارشوه फायदा یې همامتون ییلی شي چې کله غیرشوه خالد چې اپس لا نبی الاسلام ته خود خالص چل دیوکه ویسې اومي والا اکیوالو سراغه ونټولې دشوه ویسې د لیډی دیو راو ویسې د په کې کله ما راځو که چې دا ونه ووم فرایته امره تا نه شوتا ما یو به برسر خذولی دا کرا او پنځه اغا خمته پلان کړم ته ما هم لا بوله ما غه نه څوره راځه او غیرا شو نبی رسول اسلامي دا شيطانو کتل کې گمراه کو ته يرولې او چې تاواله نو غیرا شو اځه نه پاس وبیا شیطان هغه نه ته نږدې وي خو خدای دا بابانه سره واتل دا خو اوسه بون چې کوهر کې سلوه کوي د ګډیو مسلمانانو شو لیکن بیا عقیده ډوره مزبوته واه کې بیا جن نه لريله حدیث کې راځي جرير بن یو صحابي دی هغه وايي ما جبنی رسول الله صلی الله علیه وسلم مدسلم تو مانا حضرت مسلمان شو ما مانه حضرت پردانه وکړی کله کیده مسلمان شې و ما زه به आवाज وبټم نور صاحب او تبا حکم وکيځه ته وړی او کله چې زه به تلم نما ته اډور جنید راځه دا ولي حدیث راځي جریر بن عبد چې کله مسلمان شه دایمن دا یمن یو یمن کې درگاه حضرت خلصہ ورته وي د هغ دررگای کې به خل په تواب کو نظر نات بیا کې خدل مشهورو درګاوه شکات کې او حز را دي لا تقوممو سات ح ت پربات ن دو حالو درخې قیمت به قیرنیشي ترغې پورې چې بیا به د دو تبییلښدي د زل خلې دربار نهچار چا پرهګدي لا تقوم س ح ت پربویات ن دوسن حالو د خلې بیاره دوس کبیله خضر رضی الله او درګان وچات ته پرکو نه دی خوځي نه اخر کې و بیا جره دا مشهور درگاہ نبی علیہ السلام یې ما قصره کې ډیر پریشانی را چاغه درگاہ کې خلکو د غیر الله عبادت کوي نو سوښه جنا چې جماعت ورونه غم لګی او هغه درگاہ ختمه کړي جریر بن نبی علیہ السلام ته چې زین وزو په اسنه کې مونټینګېده وردهېګم نو ته دعا وکړه چې زه اسنه ته لېګم په صدری حدیث کې راځي نبی اسلام زما په سینې لار څو اګه له پاس ورې دم بغیر د جننه ازنه وردهګله جریر لار ځان سره پندوس کا سبوتله سب او په درګه کې اور واچم وا파 څنګه نبی اسلام ورته وې چې سجده لې وکم جریر وای درست واه که جمالین ما غزا ادا کې پریخود لکه د خارختی او سرمن کسان کې هغه سپیری نو دا یې ځکه میور واجو او درګا میټولو سدول فدعانی ول احمد حدیث کې راځي نبی علی السلام مال دعا او او کم کسان کې ما سره تیبی دعا اوښته دا حضرت کو سوسی دعا کاله چې کې درګا غن عقل خاص وو ها دانګي بلاد کې درګاوونه دي دا غېړنګول د حاکم فرض دي د مسلمانانو یاغت ایران شي دل پات چې شرک ځای نه داوي شي هغه ساميري کسخه جوړ کړو غیر الله جوړ کړو چې ته سجدا وکي دا تاسو الهاله نو دا غوا بار قرآن کرا دي فرض پهننه حیات ی الله انت قول الانصاف او طالب الله سكن در دی چا چې تعالی الله درنه پاغم خارخ لګی پتا باندې داوا جنا چې هغه د شیک بنیا دي کوم اوس خبره کې کم د شیک بنیا دي خله منجور ده مداغله څه ده شکر دی په باندې خارخ لګی دره د مشرک تر مسافا کول تی ده خارخ ودا کوي ا دای مشرک لاس کولې لیکي حالانکه قران کریم صاحب مېږي ظلم داوي اوس کې جو کوله لا ما کو بار کډون چې چا لاس دلونو پتام غرخ ديږي باغون ديږي اوس د مشکانو لاس توري د بداتانو سرغار اور فلمي غرخ راجي منکل کلم صاحب اجازه کوم ماته پتنی ز لازم دې مو ماتنه کې بدتي ممه غرخونه نه شي کنه کوئی چوبه را غرخو لګیږي زه کوم دې یې ته اځم <تصفيق> medi, pues دو او دوی زړه باندې خارخ لګیدلې زم ماشهری څنګه د صاحبو شان دا هغه درګاره نه کړو نو حضرت استاد پار دا ډېر دې چې ته به اواز راګي ما حج بنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ونګه د توحید چګې تیوالې و چې مسلمان شه په ګمده مسلمانانو دې ابتدا کاله حضرت ورته حرام کې چګمو و بده وږي کفار لیکن هغه من نه شاو بچو قواله هغه په روان د کفار کبیره ابو ذر حضرت او ته ایمان دراړو چې هغه مو هغه چې هغه کر کفار پر اپون شو اټا کوی ابو بکر وی ودا خدای غفار افلانې دې تاسو لار دته سبب تاسو ملګری خلک په دې مرزه بیا چې هغه بیا په کفار راپون شو حضرت علی راغی دا خدای غفار هغه سره دی ابو ذر غفاری کې راځي ما ظلت الخضراؤ ولا قلت غبراؤ اصدق اله جتم من نبی دار ان شین باند داسمان دلان دی قطع او دی خر زمک دی پاسا دی شین بند دلان دی و دی خر زمک دی پاسا یو سرے ندر پیرا شوئے اصدق اله جتم من نبی دار چرا ابو ذرن خبر رشتیا کرید دا اسمان و لانزی از مجد دا پاسا دا مزرگونی ریشتی نیشتی دا اولی وقت ویلی وکل و کفار و ترمین دا غویلی لا یو حاجت رواد اللہ نو دا غب آرہ ما ظلت الغبراء ما ظلت الخضراء ولا قلت الغبراء اصلاق لحجتم من نبی در نادیر ریشتی نیشتی نیشتی کابلیان گالو و جمعات جوڑو کنم تنظیم کیږي کو سکیږي باور پمې تاسو پلان تاسو مرميان دی ونه مې خپل رنم بدل کې کنه زما جماعتونه جماعت کوئی احاطه ویلو سننه دیما تاسو نوم بدلنی پرلو نوم بدلن بدل کې په دلا توبه کابل کې کړو انتظامی خدنه غصې توبه وکړې وا نه دلا توبه د تم سرګندې نه نه په جماعت بدلاني دي صالح علی السلام کمزوري خلق کې د صالح کاردار دی نو مشرانو متبرو کفارو هغه خلک راغون ته اته پوز داینه کوي ا تعلمونا ان صالحا مرسل من ربي کا سودا منی چ sare پیغمبر دي نا کنزور ته سوې قالو ان بما اورسل به مومنون مونږ پیغمبر ورته نوې اغه کې کوم مسله راوړلې دې ایمان دي مطلب دا دی پیغمبرون له په مسلې ایمان دي نو آقا کمدوری دابت نگڑی چیرہ منک داما صلوما نم نخلق بمگوٹا کئی او داب بے غیرتا پانزوز کالا چیر جو ملک اسلام توحید پورشا او سم بای جمعہ تشاہ توحید نم نگدو خلق بمگوٹا کئی او دالا اندر دالا توبم صحبی دے ملک بے کخواہ کہ او سڑے کافر کو بای کار با چیده نو ادا و عبیده که و عبید فتوه باوشن اغسر با خلق و کلام سلام نکو ما با چه تخیر کو نو ما با دعوی زو دا خبر کو نو خلق و تعجب کوچه ها زن تا و عبیده ای دیده ای که منکه او کلی نیزده زمان استاذ یا سروش پاگرده سبق می تویدیو حال در زمانه دوست دیر زمانه خبر در پخوانه دا په ذیو او تو ماله دا و ترڅو زلنم ما قام زلم هغه کومای ولي خپای کپې چې درښنی ما ترشته چې مې ملمان دي دی ویني کی تو پای فضل دي ار دي دي نو ما خپو پته یو علما چې مشی دي کلي ديار له سره جمع شنو او استاد مشرشری دي دا فیصلہ کړی چې اگر اږي او تقریب وکړي په ډول به سمونږي او استاد مونږه غټو اډې څه خبره نن نوکر دی باباګان چې داسني کېدل هغه په خونه خبره نو په دې ناوړ به سم ما مې ته خپایې یو ما ته ماته یې نه دی یو یې ما ته ماته یې نه چې زمای ګیره او ما زمو سره به نه بیا زمای ګیره ثورځه وو او زمای په ګیره کې مې زمګی دی دیبې ته په ګوښته او سادو قران کې چې وینځي ما ته پیغام شې بیا جلفا شوروشا استاد راغله فسته چودري چې دا زړه په قالا نقل رسول دي دا بیان ځای نه دي په چا خلافې مسلې بیان کوي سو کوابي نو په دې راوړایو څنګه موريانو یو او ټول وي او ما ماله څه دې کوئ ٹھیک دې په لور وې څنګه په چا خلافې مسله وکړه ماته دا خلک ګوري هغه ختم د د پاسه دې مائی او سر خپل مشر تزان نسبت کئی ٹھیکتر خلکو یاو کده ملکی ناگه ملکی نسبت کئی ده پیخوری نا پیخوری زان تولی او یا مشر تا نسبت کئی مشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو محمدی. محمدی ز محمدی تازک محمدی سو کشتے تولو یا امویو دارنگی مائی ز وعبیم زکا زماد مشر نن دے عبدالوحاب مانکی کرتیو زم مشر کرتی چې دا غنو عبدالوحابو اغه کیږي چې ما ته کړیو چې کاکاسه باره ته څه کله غو لا خپل کو بیسځ کو لا اغه کیږي عبدالوه ما ته کړوا هغه مشور تاریخ ما زماد هم شتون دي عبدالوه آپ سے اور زو لا غويدان نو چاغه ته شې ثبت کې نظام ته بوادي زوابين تاوي کې سنته ټولات ويا مې لا چت کې وایي څوک ټولات شت ما شاء الله استاد ما مغو بیان موږ عبد الله په مليجان موږ بیان کړه چې دا هیڅ مطلب په ځان بیانوم لکه څوک وایي ایمان په صفاته فاتحه وایي څوک وایي نه وایي څوک یې موږ وتاوه وایي څوک اتفاقی مطلب بیانوم اوله مطلب دا ده چې پہاڑ څوک الله دې او سوچ جوړ دیه کرام توه چې هغه کويږي راځي چې نو هغه سفر دې مشه دې عبد الله چې کتاب دا پیر مانتی، مایوگور دیم لیکی، چالم الغیب اللہ علی؛ اصول که دا تی دا بلتی علاوی نوار کافیر و منسید تی صلاح دا د پیر بابا کتاب د تذکر صلو اللہ براہ دیم داسی دا غونیا دا, دا مظر و سب قواس اندر کی کتابونت کلون مای دا غنیه دا دی پیر دیم داسی وائی دا مطبوبات شریف دیم داسی وائی دا شامی دا دیم داسی وائی قرآن داسی وائ چا مانکتا دا بلکی آر اکرا نواشه حرام دی دا صفح دو سو بیتالیس دشکرت و ربرار دی تیر بابا آگاوی دا کافر شا خدا پی طرح پارا چاچی اللہ سمان اکرا دا حدایت و ربرار تیر مانکی دا شانی وی دا قرآن وی چاچی اللہ سمان اکرا خلق و غطولی کولی ما دیار رسمہ سلی بیان کرے دری گنتی تیرے شو مای قض و استاد زده مسلوبان جروشنی واچی وی ٹھیک جمینا پاسی با، رمبائی ما صلیم ٹھیک دا وی ٹھیک دا، ما چا چې بابا تاوی چرا مدد شنو کافر دے وی آو، ما چا چې دے غیر اللہ اوکا کافر دے وی آو، ما اس کو اپلانی ملالا پاسی، یاو یاو برا پاسی در، قرآن ماما اور پو چپدی قرآن لازکی دکی ریشتے ہیں، طول قسمی نوکو سار ماندل ایو را دماغه دما ته په یونس مې پوه تا کوم چې کړیوګنو دا یې په لور بدويږي په لور خلاص او قابلیت کی زیاته لا کې دی نه کمزوري ور او خدای په راځي او جواب او سفنی دا یې په لور بدې موارد کې قرآن او لوار کوم کې دیسته د دې مل حالت او وو سوادي نه وي وو اوس یې په پیری دیو ځنی ما زغم څه یې نه بالکل دا څه ویلې خدان بچی کا یعنی دور يرد په دی دا صاحب شان دا شرک کفر کې کړو لیکن کی عادت ته لا چې هغه درګاړنګ نو بیا به کی نه نو حضرت خالد رضی الله تعالی نو او ذات راضي دانګ عبد الله بن مسعود یې آلې ګلو پدې باندې چ مناتره انت حضرت عبد الله جرګه نو فلطی چې د یو یوکار کوټ تاسو ګوري چې کله هغه لا ترانو نو عبد الله بن مسعود زنده اورول نو مونږه راغله چې شه دی ورول لیکنه سږنیږي کې نه کیو وتا ویني چې 13 ورول حضرت ابن مسعود او خان ده په ایمان مالو امام رازی رکی په تفسیر د صورت یونس کې راېه ان هم زوهې لسلام پهله اوسان الله سوورې بیاه موقادرې دی دا چتونونه جوکړو په چکل د بیا او د مشرانو وظمو هم متش تقدو به ععبه تی تمماسی فنه ولهته لقادرې کوونونه شوان د منله ااتالله و نظیر و پیا من خلکې به تعظین کوبورې لخ دی د هغې په دیز نه کېي دخل کو مثال ہوگو رب ادرگاہونو کے دارنگی امام راضی ابن کثیر مختلف ہو دکر کرے دارنگی چاش اکنوں جن کڑیو دستور ہو چھ دیکھت زحر روح راضی دیکھت مشتری روح راضی ابراہیم علیہ السلام دا غیرت کرے دارنگی چیلے بوتو او البته علالو چې بابا رضا شي لکه نن ثواب بابا کې دېونه پکې دې دې به بوتل او تبا دېونه پکې ده نو یو درګا ده هغه نو تا خدای چيله بوتل او دعوت رتي من غلې ایمن نه بعد اغه پرکار خایي اتيه تو الانو مين لاظبا عندو اجیر تو نو سکین کر لږی کون تو افعالو نه هم تم کېلې بو تو بو څنګه دی بو چې باندې غا علالو درگاه باندې پخالو لا فقلت لنفسي حين راجأت اقلا ماکه سوچو کو کله چې ځکه می سوچو کو احد الاهون اپکمن دسه اخلو ما وي ذاتم حاجت ورو کې دا خبر نې کې کوره د به د ما کارو کی ابه تو فجین دی یوم الدین نو ما انکار وک ما مائی دا کو مر دي د به سږی ما انکار وک چله میلال نک تو فجین دی یوم الدین محمدین الہو السماइल نو ما هغه دین په خود ما د محمد رسول الله دین وشکیاله ما ته باور خلا دا نګی سوا بل درگاہ هغه ته بتل سر به لګو سراهم حول قبلتهم اقوفا ویلي مسلمانان دا د تبديل روان دي پرتی دي کما کف او دل سوای لك څنکو دل کبیره د سوا په درگاه پر توا اځ تر تر داوږی د مشکین مختلف اشعار کیا گئی کلم مسلمانان شیری ما گئی د خپل شک بیان کړي چې دامن شکوټ دند کیاټو کلی بوتل سېږې نظر نه یا لیکو سېږې به کولې دوا لیکن کله چې محمد صلی الله علیه وسلم راغې او گئی د بیان کو نه له ټوله په خپل چدا مختاج دي ادا غټول عجز دي دیوسلي و مړ سره دا غینا نظر चले دی او ادل चले دی نیول चले دی طل चले دی دا ټول ختم شيږي نو کو دن بعد زموږ مددگار ګرځي دی شي قران کې ضای پر ضای حجس کوي خپل سلووارو سرکو رد کوي کدا فر کې مدري فر کې حدا لري جات لارنه و خپلو یو فرقه چې قران رد کوي اغم شي کین دي په دې مفرقا سلو فرقه ما مختصر بیان کړې دغه مفرقا چې قران رد کوي دا غېندې يهودو يهود د هاد يهود نه نه ان 15 سمون تا راوږدي یو يهودو دغه وي دا غېندې دنه حق راوږدي اترای کی د موسیٰ علیہ السلام تا بیار کیون دا یهود اغا دلتا ہوئی چی اغید اخرائے پیغمبر علی گلو حضرتی موسیٰ علیہ السلام او کتاب ورکڑو تورات تورات په عبری جبا کی قانون تا ان انہا قانون درشد او دہید آیت تورات سوانا اغا کتاب تپاگے کے درشد او دہید آیت بیانو دا کتاب اغیس رو قرآن امداغی کتاب ذکر کی قویل اللہم مما کتبت دین قویل اللہم مما اکسیبون لیکن یہودو پدے کے سو نقصان کڑے دو سو اقال امہ د دعبد قلال زمانہ کے یہود دشان نا قرابلی او یهود مدینه کې فرمن کذ گردو مدینه کې جد د سیده دا عربو اوس او خضراج دا دا مدینه باشندگان اوس دا غصرین په لے کې غم فصبا کی او کلکی کې امن خلقو نافرمانی شوروک را او غب صد اغباند د سبا قران کې چرایي مزرنا فرمایله دغه جنا هغه بند الله وښه او عمل پوجار شه دغه چې وګونې نو عمل پوجار شي خلق دوب شه عمل پوجار شه دا اوس دا عمل باشنده و دغه چې خلق کله د خلق او انسانانو فرمایې ولي دلا نو د ذلک دار اعلی چې دا خلق دا عذاب مسهق دی اوس دا آزاد لای کی هغه دا عمل نه هجرت شروع دل جداد خرص ایدی د ایمن نظم زکه د ملک کې کوفر او شینځه چي او لا عذاب نه دی لري د ایمن باشنده د مکی زم زمینا یمیش مزل کتا زمون کو دغه تو ار او داونه مخ فراج در سره زم غاړو په مملکت سبا کې پر جاد ختم خرص او شمالي عرب اترارو ان هغه مکه ندريږميله باره مدینه منوره دا دا زوا په دې ځای کې راځي په سریوا څو او دا ملک آباد څو دا غزر د دن او یا کې یسر د تسریب نه ده یا نغزای دا بعد ان کا قبضہ نه بنجر نکوا یقوم او خوذه یالتوسید او غاړه ملک او کابل کے سسی مالک در دو شرط کے علماء باطل پرستی تو حق برس بلاز ماربہ جیل تو گھر دو کوٹا تلقائی کا مارو ایک آبا جان صلی اللہ علیہ وسلم فقا کہ حجرت اسے حق لیسے دی آنو رہے تا دی ملکہ جاب رہا جیل ذکر خواہ مولت ورکرے دے دیر صلی اللہ علیہ وسلم ملکتینا بدل شوئے بدل نشوئے مجھے ملکوانی عذاب راضی عطا تو مجھے ملکوانی عجزت ہو کری عذاب پر آئے کہ در مسلمانہ نے ختم کرو دا سے کافر کنو سالت شا کیا ہو کہ غحم نیشتے رہے اور کے داری کفر گروتو دا وہ جداوہ سو علماء اپار پر دا انقلابات قرآن دیل اکر پلیو ان الله على يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم خدایت نعمت تو قچارهن بدل گئی واقوم بقان اقام بدل کی نیرو قچارهن مشین دیوے دار وہ قانون دی دار وہ کرے نہیں یملی رہوں میں کیوی مشین جب نے گنہ کو وہ خیرتم او قذرج در دا عالم لنیبی سره علما تقریبا ریته تعالی نوسته د یهودو ځتنه یا یو څه راځي اځل ته دغه دا کله لاړې دې د ځاګړې مو دي جان شو عربو سره کتاب نو قانون او نو نو يهود په مدینه مڼا ورکې بیت المدراس قائم کړ مدراس پرای وایې کې په ایبرای کې مدرسې ته وایي یو مدرسه بنې جوړه اوله مدرسه بنې نژيرو دا قائم کړ په دې من رسول کې دوه کاره يهودي شروع کړو یا دریاد معاش اردن دریاد زلالت دریاد معاش دعو که من ستاعت و بجوت و سبق نو خیرات صدقات مندره کنی داره چندو در اعتار دی بیمانه داغ دا نشبه ولی داره ستی پی داره بانی قردار بانی نزیر کارو که دین دریاد معاش بردو مقصد که وسیله و برده نو مقصد پاته نشب که دین دی, دی, دی دریاد معاش بردو نو دین کل پاته شده نو مقصد مراد بھی ذریعہ نیو مراد نو کہ تا غم مراد ماں ذریعہ گردولا عبداللہ مبارک ایک سو اسی کی وفات تے نماب و نیفش آگر آگر یعوضائی کی غیلی دی کہ قلب آگر زمانہ کے بعض خلق نو آگر غیلی دی قد یجل المر حانو تن و مدجری سرے جکان تجارت وقد جعلت حالتك بين الرثاتي اته دکان جمعه څن په منځو ورګو سائر تجين کشاین انت سېدوي دیند شاهین کشایندا ماغان چیسی. دا یی دیند شاهین ورګو دنیا په اصله سائر تجين کشاین انت سېدوي دیند شاهین په باڅ او پرې خار کې ولا او ځکه چې دین باسکره دغه نه کوم شروع دا عبد الله بن مبارک سنت 180 کې ویل دنه تقریبا 200 کاله مخکې دا دغه داغه مرګله مشهور محدث اسماعیل بن علیا چې کله هغه وزیر شه رب الله یې مبارک ورته وخت نکړ یو چې ته وزیر شه یا جائل العلم له باذل تصاعدی بیان عل المساكين علم دی باشت اپ دې لمنه ځکاکه اینه وروایا تو کفی ممدہ ان ابن او نن وځو سیرینی دا چې کوم حدیث دی انول به دې سیرینن یی دین ما درې له ماشه او متبران غبن او راته ذکر اینه وروایا تو او روایت کتابو ذکر کړی ابن حدان مشهور محدث رسولي صداي داوي کتابونه کتاب رواقلا راغي سمتهي اسکي داشارو ذکر کړی دي دانه یې ابن خلکان په تاریخ دې اسماعيل بن عليه کې ذکر کړی دي ايي بجزي صفه تو صفه کې ذکر کړی دي ساي چې به دې انو نطان نغختار لوږوځو ساين سلط او کوي ته زباطلون ته دا مجبور شم نه دا باطل دي ذل حمال علی المکپینی خفد کو فائدہ تو فقر سے او فائدہ اگر جا شادی اسماعیلی مولیت جکن دا خطرانی وزیر آغا بقا واسطہ حدیث ہے اگر علن اور فور استقال ذکر وقال او وی زمارور ما تہ بہتر اوشد کرے مستفی اور اقوید دین زیادی جنگر رولی چاندی بیراتو رولی اور دارب و کول نصارام کو مقابل کے دورا مدرتے اور قدیبان اغیر دخل کو توان کر یہود علوم یو سفر تکوین پتورا کیاو باب دے سفر تکوین یعنی سفر سفر و کتاب تا قرآن کی تراجی اغا اصفار علوی رفض دے سفرمانی کتاب یعنی کتاب التکفیر یعنی تورات کے اغا باب کی قائعی کے لئے پیدایش دے کردے تورات کے ذکر جمع آدم دا خور رو پیدا کردے اغا دامن حوا میں پیدا کردے نوح ابراہیم اصحاب یوسف میں لے گلے دائے اغباب دے تورات کے یہود کے لئے داننا سجنکے خدران آدم علیہ السلام لوگوں نے پیراچہ آدم علیہ السلام بول دا س او دم دا س او ہوا دا س چھا دا تور دیو دو تخلید تہورا کی صرف ذکر کے ما آدم دخاور پیرا ہے امبیاں میں پیرا کیو یہو ز لگے تفصیل ٹوریکل کی آدم نے دینہ پیرا دا چھ خاور یہ دا کوئی ضرورت باقی تفاسیر ہوگا نکل کھڑی ہے اگر تفصیل درست ہے لوگ نے آسمان میں سوچ نہ سکیے زمین د دین سره ستاندله پله دا ځکه خل نو دې ته پوسګي الګا سره دین سره ستاندله پله صاحب جذاتین نه دا ورو نو صحیح ته پوسګي دین سره ته دي کومه کتابه کباله څنګه معنی دې مليانو پدې کلاپ کک که څونه چللږه بره څونه چللشه دادی یو دې د ځانه فراضا تو رات پر شرکه دې پاس د پاسیر کې دا کیسه کہانی کی راځي چې راځن دې او شابر حارثینو ته اوکی تان دا ہے داوود سره ټولې ټولات نه کړی سفر تقییم نه نقل دی بعد مغثین مطلب ذشلی کړي کتاب ورته جن په تورات کې کتاب الفروع یعنی هغه باب چې پاغه کې د بنشای لټل د مصر نه اږي مثال اسلام ټول د مصر نه نو تورات کې داوود چې بنشای د تما حکم کوچې او جاور نه بنشای لبارہ زید لرياب نه ایلی داری کفر نزید زن عذاب نازلو یہ حوض اکو لئے باپ کے اخشراو که چی موسیٰ علیہ السلام کنو دورا زرکاسو و دورا لکونو و داسیو جب این مخشا اگر قوض الان زی غنبا کیرا سامیلی خارو آغستا دار طول در سفر رو خروجی تفاسیلو که تیرازیلہ زندن زیادا ہے اگر تورات نقل دید نشای تورات در سفر رو خروجیان کله کله چې ذکر کوم پتا پر شيږي نو زغوا هم چې دا کیسه حدیث کې نشته صحیح روایت نشته دا د یهودو کتابونو څخه موندل کېږي نه پر له پند درېم قسم سفر او رہبار احبار جمع ده هبر دا یعنی هغه کتاب چې علماو پکې احتیاط کوي په حلال او حرام کې یهودو پدې کې خلک کوي مولالا قات فرسان زکات جائز ده غیر ناجائز ده زه ته مولا دین خي نو کدي په تجارت علم شي نو دین بابا دي شي jihad فرض ده خو مولا نه ده فرض نو کدي jihad نه لا شي نو دین به معتقل شي حالأنټ jihad مولا واجب فرض ده یو خوبه jihad چل خي مجاهدين وته او بل کلاره بجين وته شي تہ تو مگه وې ان د دې ورځو ته کوم نو يهودو دا نه لا مسله پیرا کړې وای چې په يهودي یاد نه فارې دانګې وې د ارشې روانې ان باډي کتابونه یې چې طالب له لازم په جلد شو پو جایز ده نو کړه پهل مشهور دی دا غره کتاب دې لګوري چې تمرته شي یو په تل دی دیوول کې ساتره غوږی لیکنه احما اولاکا چره پنکا ده کونده پیسی اخی ده پینزده سکای جائیده از ده باچری دا ټول ده ده تول داغا یهود و گنده ده آغا نه نقل کره ده داغا جی مولاکا چره ده صوب و د و ورزی ده دکا تولا جائیده ده ده اهود و کنا و اوازه که ده ده اندوان غلط فاواد اندوان پانه سپلی نپا خوکی آغای ده لرگی پا کنا و گردی کله دسو ډېرې بیا مولا خیرات زده کړه کوي دین ملیا نو په فتاو کې دار افکل کومولانو توب کړه او دلې وکتات کیږي مدرسو لبان کیږي نو دا په تدریس مې وله دا چې سفر له احبار او دا په شفه کې دې ځان دی دا جګلونه په کرا روان ملیان په دې تبي نه ته ویل چې دار کم نه نه نکړیږي یو يهود درې مپیماني سفر له هبان سلام سفر له عادت تورات کې بل کتاب دې لښنېد نو يهود آلته خپل شمیر کي مونږره لکه نو مونږره غونو مونږ د دنیا مشرانيو موږ یې څه کوو غا دین دې موږ ته برادي راکاوو دې له معنی موليان چې څه کئ پیران چې څه نو غا دین دې زما کتاب ده معقل ثواني ملي لیکلره بقيه ثلاثات من الحياه المستعاد زمان رسن مخک پر جن او فشي چې ما څه کړي ما هي لیکل چې ما څنګه زما کې سوچ کو چې د ملي پښتنو کې قران خپل پاک دی توحید او د دین مووانی یا انګیزه چې هغه قران ته خلق نه پیدا کوم ولای کې به قران وي نو یا با اغا جلتاو خوردو، یا با جلاوطن یا به اصور رایتاو او انگلیز دادی شورد کلو، چه لو عالم علام آقا ده، چه منطق لده نو منطق لده ترویج ورکو، مطلع دادو چه منطق تو خوش یاد نیشتری، منطق دین نیشتری نو انگلیز دادی شورد کلو، چه منطق لده داریلوی علام آقا ده، دلو ازیف آقا او چه فکرات قرآن حدیث داده، رداب جاهل ده، شیخ ده نو ده ملک داروان از جاو ده قرآن ترجمه کولا ویلا شیخ رئیسا اوزن دارو مدین وی جاوان ولماء اکولی وان اکول اغیطا مولا وی سیاغا پوٹی پیس نکوئی گی شنواریتا علاما وی نیو پا ده ملک ده قرآن دشمن انگریزو دین پا ده ملک ده قرآن توحید دشمن مولا مولا حرام قارر ارسی ران غختر نو قرآن کو حرام خل نو روی اپران تر جمعه چکی گا پر چیگی گا سال رسولون اکنی یا نو دا درین موانی او دیده منو یو انگریز چاگه خرولیت صلب کرده ازالی بین مولا چاگه حرام و حلال و تمید رو کرده درین پیر چاگه شرب خورد کرده نو ما پا خل کتاب چلی کرده چه دا درین کسو تدهی سره مقابله بکارده نو ما دا پا کتاب کې دا اگه ژبا رسول سره یو مقابله کوم مرګرینو ادا دره والا کارنده کوفری قران ترجمه کول کوفری لې ملي رتب کوفرو لې کینکار د انګلېش خلاف بغاوتو निजामه سن کیږي نو ما با خپل ګذار دې نشان کیږي کېږي دی اصول داری طریقه دا ده او دې نمکه دې مليانو پیرانو انګېر پرسل ټوکړي سن 1914 کې هغه مشر زبر صوفي فز لواہد چې له قران مدرسه جوړ کړې چې قران وخای نو ملزمانو هغه غریستارو هغه تفقید له تاسو ته اجيشه د برمزو سن 1914 کې هغه په دې ملک کې تجویز کړو چې له قران مدرسه دې چای نو هغه په دې ګرم باندې ګلاوته کړو تفقیدره ځګین پنځه کوه اجيشه د ترګو چو فز المتوفى فر 1963 ادارې په دې ملک حق فرض علماء ته باقی نماز خپل کتاب کې کېږي چې له له خلک روښکړې قرآن ته ملي پیښې دي مولانا سید رحمت الله علی ما کوي چې ګوراه شیخ ابو سمح او اوس کې عبدالaziz ملک استادو حرم <clears throat> امام شیخ الحرمه زموږ راې مناظره شوی او بیا مولانا سیدي پیښې کې دې پادګناره مو چې او د نړۍ په بازار د ټولو باري مونږ یې شکو ست ديو ځان د دې فرصت مينه دوا ته نن ما دا مولا څنګه سره دې مربه کی ما زموم مرګ ایښونه پاري کېږي د ماو ځای ذکر کړه چې د مملکته د انقلاب وصوله شي او زماموږه لري او ځان پیدا شو مدرسې جوړې چې اجازه د دلالت تندې کې اجازه ولور شي د پوهه تنظیمسته یو ورو کذیر اکم ویتا مقو کرنه مالگور خلاف مقو مولا در نور خلاف کو در مالگورنی کم موقو آئیو زکاة چندار نطاربان و حافظه دا دا پا آغایو لگی آغایو دیو فی دا خود امولا دا دنخوا حق نلی بلی نزیهود سلورم کار سرسیل حرار و حرامو او حدیث امرادیس لا ترتکبو مرتکبت یعود موقع اغطار کی یعودو حتا تصحلوا محارم الله بئرن الحيال يا حرام شي زنا پشتل ور سر حلال گنی میں تابانے لیے تین فدیہ جائز در لینا اگرما دا کہ میں تیولی اپنے یہ ملاقات تلو شرعوند رتی جاوا شیش میں نے مری ہونی نہیں کہنا ہے میں جا مری لے صلیت ہے ادا من کل کو کو داں گے دیہتی دا سلورن بعد ین زم बाप دی يهودو زہ او شپ زم बाप دی يهودو اگے تنبیی نی وای ابراهیم کی یہ مین دپار د جمع راځي مته سوع ووعن جمع راځي پاور را بایته نبیون نو ابراهیم کے نبی یی اناقال د امیاء المسلم يهودو په تفسیر د تورات کې اقوال د حضرت موسی ران بیا وروجو کړی چه پلانی پیغمبرو ایلی دي پلانی پیغمبرو ایلی دی پلانی پیغمبرو ایلی دی ذان نحب بری انبیانی ایلی در دی، جنه هموانی دا ذکر غلط تیچی سند تا سمشتی اور دا دین ذکر معفوض دی چه دا ذکر سند شده در جنه بری سند قرآن او حدیث علماء حرام کری دی الاسناد من الدین سند د دین نده و لاولا الاسناد و لقار من شاع ما شاع. او که سند نی مداد هو ارزه غانه خبرتي نو اسلام <سؤال> کې سنت <سؤال> سنت <سؤال> سمون یعنی د پیغمبر کې ټولې لارې رسول وين کې د محمد رسول الله يا ایمان و نیفا د پیغمبر تا دې چانه وری دي او هغه دې چانه وری دي په دې مقتې پر دې کرن کې د اسلام جړ کې حسین سنت لري تفسیر کړل یې چا نه ذکر یې په دې د ټان ترجمه نه ویل دا به سم نه نو السنہ دین سم نه نشو هغه ځکه چې په شریعت کې هم تیارې د قران ترجمه کوي یا تفسیر کوي په ساده یو کله کوي نو ځان زمما خبره خړاویږي په دې کې د نه خدا ته په څه کوم ځای ده مردان کے حدیث داری میں اگر دچان حدیث ہے وہ پیلی شرپاہ تعریب لوگ گئی کہنا نو دیہودو شپاگم پلیتی النبیین دارن یہ ترگون گاپ پجین بزرگی امین پہی سرک ترگون مانی ترجمہ تو ترجمی ترجمہی شڑے غلطے دارن یہ دارن دارن یہ دارن شکمو ایک علوم دیہودو داو پلیتی د دې نه کنه نوچیني هغو د بیان کوم نو زړه والله هیڅ شروع کیږي چې دې هغو سټسو یو اصلو مداهنت مداهنت د ټهم نړدون كيلو تا وینر می گزاره یو کې هودي کی دانه کار صفاتو چې گزاره کوي ورځ کې شي پریدا په پټه دا نه تلويږي شي پریرا مطلب په تا بیٹایي زبر که آسوده که چا ملاسا غوانا پاسایی آلیتا زبر گوریشی یعنی چا سر خوابت مکوا مداحنت درم دیهودی صفت و حق و طول خلق کفر کئی نو کنا تورتا موعید زان ساتا کتماین الحق درم ترک عمل تقریر کوا عمل پی مکوا تحریف تحریف دی حرفن مانا صحیح فیرہ غلط مانا احضا دارنگی اختراع جزاننا خبر جو رول قرآن حدیث کی نیشت ہے اختراع دیم دین کنے اقوال والاقابران دین سشعر مشرعان کے سو اضائی بینگی کمولای اکتی دی نوگای دین قرآن سنت دی یہودو گن صفتو نبی کل جا قرآن شورو کئی پر رد یهودی نو زبالت نشانجیت کون که دا داد در رد یهود دے از یهود و صفات کی جورا دا صورت پارا بیانی اللہ لی تج تنبا منحا دا دیر پارا که سنل یهود صفات شئ یهودی نی شئ گزارا که زان یسوس که خلق تو ور شرک بیدت کئی تا بیان انو که نطق یهودی شئی یهود زیت انوی که دا غد ریس ترگی لکه یوهود اغه قوم تواي ته اغي د حق د بیانونو سفیر اغلې واه اغي کې حق دا ته واله راغلې اغي کې تعریف راغلې یوهودغه ته وایي صفت کیا, کیا. چاہتا صفت چاہتا صفت چاہتا صفت کی لکه اندي څه کوي چې صفت شرکی مشرک څه کوي صفت شرکی پکې مؤمن څه کوي صفت د ایماني دا بیانی لتحت رزو دا مدل قران دی دی دا په اړه بیانې له تحت رزوم من ها و چې تاسو دې هودو صفات نه ځانو ساتي ا تاسو دې هود پران رنگ نشي دا دې مندلا که قران دې رښتې دا لنګي د هې کتابو دې مندلا و نصارا دا یو حق پرست خلکو کې انده نکرو د عيسو عليه السلام نصارا ورته کې و او دو کتاب نوو انجیل انجیل دا نجل نده نجل وی خلاسیتا سایدازت رابیقتا یعنی اغا کتاب کې تورا قلاساوا نصارا کیون دا غا اصفتنا چه کم یهودو کیون قو دای جا زلالت زیادتو ارچا غصفل زلالتو دا آلی کتابو یا دا باتل و خرقو سلو تسمائی یو باطل فرقا مشیقین دا غیر سرو انواما بیان کر اتفخیل درم فرقا دا باطلو یہود دا غیر دی پلیتای نیمہ بیان کر اوو درم باطل فرقا النطارا کیا غیر سر کتاب اسمانی و لیکن پا غیر اعمل او اور دا اقوال دا غلط خلقی جنگر دولے ازا اللہ جنی پر اخریو سلامونه في قال باطلوا منافقين ن ف ق ط معنا در کر کولی نه فقتی سوق دا پا وخت وی چې بازار کراشه کله چې دا پا مزير ته بوي نو معنا در سل پیدا کی منافق سمانا کارواله ته نه تللي سټ کوټه کله کلم مجرد د هېڅ وافره په معنا د تر کوله کله چې نو کړه تو پینل شي تش قوته کیه نه پاتې شي دا وړ ده سوچ ده بیمانه ده به واځي دي به ادا به کې دې کې سره خطاب دي منافق یعنی هغه څوک چې کړه تو پینل تللی یو دی انفاق اغا د نفقه نه له په معنا د خرج کول یوه دی نفاقه په معنا د ترڅو خرج کول سر شو دا دو قسم دي یوه منافق اعتقادي او منافق عملي منافق اعتقادي دی هغه چې په حقیقت کې کفر شرک او ظاہر دند مسلمان دی دا په زمانه د حضرت کې دی یو منافق عملي منافق عمالی دیتا وی تی عقیده دی ایمان دا عقیده اسلام دا خبر دی ایمان دا و کلا, کلا عمل دا منافق تی کلا کلا قول دا منافق تی دی دا منافق عمالی وی قرآن دا دیوم رکتی لکه حدیث کرادی آیت المنافق سلاح دا منافق نکه غت دریری یو کل چه ده و عدو که نماتهی ده میلو زبید ملیان و عدو آده نیشته اله تولیرانه لکه سال میخولی ده ما شورا تولیرانه لکه نجوره ده ما خطر صباره جب ده گولمتی hey ده نجوره ده که ده رو خوده و جب شورشو ما چرته ده تو یه خوطله ده ما تاسوه نجوره ده چه دینکاری او جه کل ده دنیا کاری ویروغ موشته فائدہ تقول طریقہ تنزال ها وایدا حاصل هیڅ سیدا ژوندۍ کله مصیبت وقت شي فما دا واسه را نه شي اکلته الواز شل کېنه ژوند برام لکی زیرا کله کې دنیا کاری فبې بالکل بیمار نه ده فائدای حاصل هیڅ سیدا ژوندۍ بیا ژوند برافت شي دا یی ا کینیږي موندا آثار توحید وکم مته دی لاله وې نورې دیو دلاوي ځان یې لا سره کړو نوې دیو دلاوي مثلا دې نه ني ځان سس کړې مته دی نه دی ځان نور خلقو بدنام کو تکلیف کې کړ انم وستا کې ګمټه احیث خور کړ تاغه توې کو مونافق باندې رات کې ان شاء کو به زبردمناک شنو اقسام کین صدا 20 پېټه صفات دي دا څلور خېرته چې قران ذکر کړي چې چون کې نفاق منکه نو ځکه اسلام مغلوب و نو نفاق منکه نو ډېر ಜನ پدې شپه غتهয়া صورتونه کې د منافق رځ مشه او مدینه کې اسلام غالب شو نو منافقان پیدا شو نو مدینه کې د منافق رځ دا څلور خېرته باچري دي مسکین یہود نصارہ منافقین لعارف فرکے ماں صفات بیان کر او پای فرکے قران رکھ کی کل تے قران شروع سی مگر نشانی کوئی کہ دل تک اے د قرآن کای فرکے رد دے اپناں کای فرکے باندې قران رکھ تے نو یہود موسے باندې کی <clears throat> مو مو چی رکھ کی دلاغ الشرك رکھ یہود باندې کی رکھ کی د یہودیت په صفات رکھ نصارات باندې تیرت کې د نصارات په صفت صفات راځي په منافق تیرت کې دای په نفاث راځي مطلب د قران دا ده چې هر څوک په صفات کې شرک منصول شون غوښته نه شي نه نه چې مشرکین په پایو غیر قوا نو مشرک مستقره خدامت ده په دې صفات منصوله چا کې چې دای صفات کې شرک راغی ته مشرک نه دارنگی یهود اس عالم خلط شوئے بلکی صفات گلنے لے لکل اتوحان موسیٰ فرعون اس لن فرعون دا مبتل نمدے دا باطل ہر باطل لفراح حق ورس پر آئے گئی دارنگی یهود نمدر اغا باطل فرس ملارے چاہتا سر رو پوئے نا حق پتی حق پیدی تحریف کئی لکلو من اتنے صفتی صفتی یهودیتی وہ یہودی ہیں وکل من اتصف بصفه الشرك فهو مشرك معناه دا شوا دا نه یوه شکیل باپ راځي تو یاده خو نه مشکین ته نه دا صفته چا کیین اور باندې راته دا صفته چا کیین وه یهودی دي دا نصرانیت کل من اتصف بصفه النصرانیت فهو النصرانی په صفه تنصرانیت نوته نصرانی دي دانا ایو کل من اتصغبی صفت نفاقی او خورن افکن حر صورت چی موصوب په پسیفت تا منافق دانا چی علم توکن نکاتا با عالم نوئی فخانی علمان او دنی علمان نوئی نا اصم علمان نوئی نوچه سنگ او اص علم چاوکا علم شر نو دانا ایو اصم شرکو کن مشر شکانا اصم چی نفاقو کن مناشک شکانا دانا چی صفت تا مدح زندر او صفت و ضم و اداف لقوانو خلقو لده قرآن واقعی سب پو بارد و پو خوانو کمونو که تتباشی سب پو بارد و پو خوانو و شیطانو که تترشی سب پو بارد و پو خوانو و ناثقانو که تترشی اصابار کینیشتے دا سی اکی ستا آنگی جا قرآن نا قرآن واقعی فالغد صفات مدمومانو که شدان اعتار صفتون پو خواجی چاہتی اون ادائی حکمو نو دان کې دې صدا غرض دی خو هغه ملایکې پیری کا نیوی چې چا کې را صفط دی دا سلو فل <سؤال> کې باچلی دی قران دې رات کې سبا ان شاء الله موږ قران کو اصول مهمو مقاصد وب کلام سو چې قران کے مقاصد سوري اسو کې سمي دا نه له له واحد سوري ماشاء الله پر بل الله مين شیطانین بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم دقران د فہم د پاره من ابتدائی سمباضی قواعد اوصول بیانم د پاره چې د قران مطلب په اسانه شي مبادئ کې منګیان کو کہ سرے قران ته کېني 54 داوی ته تاریخ باندې قران کوي کی زين اسماء درم حکمت ته نزول او سره د دې ترتیب بیا می داوی انکه چې قران رد څه او اسباد څه کوي مرد کوي ذ شرک شرک یې له دې به تا یعني خدای سره څارې څاندار جوز صفات کوي دا دوکه تو اعتقادی او فعلی اعتقادی عارف توئی چې صرف پاکیده سره موسيګر دي اصلو قسم یو دا چې پاکیده کې داراولی چې مخلوق کيم دای شوشه کې بارته پورې دي دته وی صرف علم دین دا چې پاکیده کې مالک جن ته نقصان دی د الله نشته دته وی تصرف دین دا چې پاکیده کې داراولی دې څه دې چې دا تا اوازو ته مګر ار سوځي راوسي دې ته وي صرف دعا سرور علی باندې څنګه چې الله له دې اگر مطلب لوي چې دې ته وي صرف عبادت دې قسم شرګه فعلیه فعلیه د لکه هغه وایي ځبه نظر بابا لګو لیکن کله چې دې نه وروقي ملې کاکرشه دارنګي بعده افراد ذلکه پھیلی ذ کفر دي بعده غناي کبیره دي بیا موږ هغه ان کوتي مشکین سلوک قسمو یو هغه مشکین چې هغه ذخرا صفات کې نیکان بنديان شریك کړي چې نیکان بنديان له هغه د صفاتو سره د خپلې تو هغه یا داغه واه کې تیار شه دلکه مشکین چا غیر دعا کی دعا یہ جنات پار سپوئے دی او غیر اقرائے صفت کا خواہی تو دعاور کرے رئے دیر قسم مشرکین بالکواکد چی متصرف دی او سنورم قسم مشرکین بالملائکہ چی ملائکین متصرفی واقداری دی مناطقوں تا ارواح مجرد ہوئی دا سنورم قسمان مشرکین او زدین انو تفصیل بیان کرو دان دیاں څه چې اصل جګړه د مشکل سره په دې کې نوہ چې فارق یو الله دی پزاغه غیمن رازق یو الله دی رازق منل تدبیردار الله کوي دا یو منل جګړه په دې کې وا چې کار کول بغیر د قرآن بل کولی شو ترنه د قرآن دا وضا را چې مخلوق ټول اسباب استعمالو نشي چې کلمې د اسباب می او د لاسپښی لیکن د اسبابونو بغیر کار کول د الله کار دی لیکن ما خو دارون استعمالولې شي قلمونه خطي کړې شي لیکن داسې زاد چې بغیر د قلم چې امر کی نو سره لیکلی چې امرونو کی بغیر د کارونو نه جوړي شي مشکي وي چې نه زمين الها او لقای اغې بندې جوړول شي دغه لو پلیشي اولاد ورکوې شي <تصفح> بغیر د نور قران نه کنه بغیر د اسباب نشي کولای <تصفح> دې کولی مسله د الٰه او دې مختلفه عنواناتي کله الله دا ذکر کوي چې الٰهی یو دی کله دا ذکر کوي چې سمد یو دی الله هو سمد حاجت پر وړ والي یو دی کله دا ذکر کوي چې الله شریف پر یا درست مغیث اسو مختلف انوانات کی او پر یہ مختلف انواناتوں کے انشاءاللہ من نشاندی کے اوچی دیم صورت کې میں مسئلہ توہید انوانات این تعبیرات کم کم دی فکم کم تعبیر صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اس منجا دیان کن چی آئے اور سرے کے خبر کئی سباس تمام لایق مرحبا پیاو شiban ji لکه د سړی جگړې ددا جگړې یا پسونه کوي یا جگړې مدا پوکوري یا څه خبرې هغه زما سمې وړي قران کې کوم سرتونہ الله بیان کړی دی لدا ژر کله په یو مسله دیو کنه مو سفرې کیږي بے رب تو تو دا دا او رتبہ عزت دی لګاله یوه خبره کرنا دا په مسله روان دي لاسو تهونہ چې پخې صورت کې داغه مسله اثبات ته فضل یوه سره او په دغه صورت کې رد دا راځي چې دغه مسله خلاف کوي دا یی پخې صورت کې زیره بشارت ته هغه خلقو راځي چې دا مسله و او تکفیر یره دا هغه خلقو راځي چې دا ڈاغی مسلحی تا نورو آئیو اینوان دا مقصد دا سورت جنہ دا سورت تو قریوا روان دے ذکر فایتونی کی بازی ایتونی دیتا قویف دیا رئی چه جہنم بدر کم نو داغ مقصودینی دا جہنم پر شیو کئی یا قصر شیدی جنت بدر کم نو جنت پر شیو کئی امر کئی اللہ دے ختم نو اغیر مسلحی کنن نو ده صورت مقصد طور را هون دیگه پیوه مسلح دوه مسلحه تا موزو صورت، انوان صورت، عمود صورت، مقصد ده صورت چرا طور صورت په دیرا جمع دیگه تا مقصد ده صورت سو سی دونه دی چاکا سڑاو رو پیجنی نا رو پا قرآن نپوئی یو چه داو سنو پیجنی چه دیده صورت که کمه مسلحه دا اپاگه لایتنا اللہ غالی گلی بی مقصد ده صورت چه دعا لطر جمید نواغا وعیسی قرآن وعید نعنب این تریمون تفاصیل که تریمه شتای مقصد و صورت نیسته دعولی ذکر که مقصد و صورت بدهی و واضح ہو مقصرین پده سپوری که روس و قلق بداس و حدیثی باقی با بدهی نزلی شید دیو جن آغای مشکل لفظ حل کرده ترجمه کرده او مقصد و صورت کو واضح ہو زمنه تیرے دا خلق نہ دی صورت مقصدیت کو سہی تجربہ کوي خدا او ایجاد سے فرایت منه کیدا ہے راجہ مو کوئی نیسی یو دی سرے دی صورت مو حق کو نیسی تے دا سوت تکنی مسئلے چلو لشی لما دا کیتی صورت سد پار دا سوت چلو لے لکلو وللو حج سوت تے دا صورت سو پای دی ان شے دے فرایت تو ہیندہ سورت کافیرون یا ایوحال کافیرون یا سورت تے دا دے سورت سمت رب دے اگر خلط چیزا اللہ نبادان دی شمنان دی راگی نبائی کاشو دا مقصد صورت سورت دے دارنگی سورت قیمت تے دا سورت سمت رب اس بات تا او دا حالات دا سورت مقصد دے دا مقصد دے کون آبت سورت نبوی دی دارنگی که دو صورت تقسیم باندنی کو که پدیر صورت کے انوان مقصد یو مسئلہ لکھ گئی مسائلی کلکل ای صورت کے گنی مسئلی دیکھروی نو تقسیم دو صورت من دیدوائی دارنگی که پدیر مکنی جی که دار صورت پا کمی مسئلے منتاز دے زید عمر وقتر گن کسان ناسی او دا یو شکل کے امتیاز دے د دا قرآن تا دی سورتونی کس امتیاز تیو کنشتے دیتا روئی دی سورت امتیاز چه دا سورت تا دی مسئلے مرتاز دی دا روگے دی سورت مناسبت مرکی سر چه دی سورت مرکی سورت سرسا مناسبت تی مرکی سورت کیا مضمون ذکر ہو نو داگیت آئیت دی پار دا سورت را روشو مرکی سورت کیا مضمون ذکر داگیت اس بات پی او طریقے شو پی دی سورتی مغلت مې کیسه په مضمون ذکر او دا صورتاره تفصیل نه وي. داسلول ایوانات دي. دا قران د قام لپاره. یعنې سره دا پیژني چې د صورت مقصد سره. ډېر کیداو چې دا صورت څو مسلو ته ملت پسند دي. ډېر کیداو پیژني چې دا صورت څو مسلو ته ملتزم دي. سلون کیداو پیژني چې د دې صورت سمنا سبت ته صورت سره. دا دا فان دا پارا ضروری صدو ندید نن خلق تجیمیتی پر جو رو پوئی دید اصحران دید اصحران دید که او دا حد کرا دید او دا معان کم لگ لگ کرا دید اخو چونک اگر دید اتصار دید اینو اکثر خلق پر لپوئی دید مونگا مرک کدا بیانن که اوصول دید اصول من الالت وائی تی کتابون اللہ آغیر را لگلی دی انبیاء کری گلی دی اواغم مصد دبلشنیر رب ذات مصد دی دیتا من اصول وائی او مقاسد وائی کل آواتا من سوابق وائی یا مخ کے لیکن محملہ جیو اتا سوابق وائی دا اصول تی سوابق وائی یا مخ کے مهمہ اور قوانین انبیاء اور اللہ تعالی کی کتابیں تعالی کی دا سلسلہ سن دی یو توحید توحید دا تفہیم دی وہ وحدانہ یعنی نسبت, اللہ نسبت کن دی یواری اللہ تا خدایتا نسبت کوم دی یواری پس کہ صفات و صفات دی دا صفات و صفات مدہ الله لا یوقون دا دا بل چانی دي لکه پار صفوا علم کلی د دې نسبت الله تا کون دا, دا بل چانیشته دان چی تصرف وار شिके مالک جنہ نقصان د دې صفات نسبت الله تا کون کیو الله دې توحد یل یل سمان ز یو ګن صفات کړه یته الله لرا دې ته موحد زه توحید یانو زمونه غوږ د خدای صفاتونو بغیر اوامې وایي چابر چاله نشته نو توحید دراسټ د کتابونو الهی او ټول کتابونو الله غیلا لرني کېږي چې مخلوق ته دا وایي چې د خدای ټول صفات په اړه وګړي دا به چاله مو وایي لکه یو خاص پاښوېنم دي نو دا بنديان کولې شي پسطور بری دیشی پوغو نو ری دیشی یو پا اسبابو تصرف دے پلاس میویشی کو اولکی سبب ورسخیی ورسخیی او دلو وصم رسی تا سبب نیو ورسقرون دی نوو سون بی نیش لاسی شری نوو سون بی سی پوغو گروه کولی نوو ساو بی چه اسبابو بی اسباب رو بی او دیک استعمال دی اسبابو فده قادر نئی پر استعمال لأسفاو لکا بیناری نو لازمی چی پورتفو لے نو بندہ پا اسفاو بکار کئی پشر تجئے کہ اسفاو بور سخئی او پشر تجئے تجئے قادر نئی پر استعمال لأسفاو سکارو قادر نئی چتار گلاس و کی لیکن آ پخار چیے دیکھ سم کے نئے سم کے نئے بندہ پا لکے نئے تاظر قرآن نیشتے ہاں افوان رلی شدو آمو سکینہ تو سامین اوکے اپی جان اوکے اپی جانا دارو قادر جتالہ او بدر کی خو علش دارو لاس رسی چی لاس رسی اصباب او صریح ناو صدر کی لگا رب پہ اونکے تو تایمار او برا کام نو آقا با در گلاس سور کارا او بشتی او خادر نده نزدیه نده نو بنده پا اسپابو کار کئی پا شرط ده که یو آقا سر اسپاب بی دیم که آقا قادری که استعمال ده اسپاب که دا دو شرط دی موڑی سر اسپاب دیدونیشتی لکه پا مرد سر نظر ختم شئی پا مرد سر غزون ختم شئی نو اسپابون نیشتی قادرون نیشتی سر بابار لذینبه زیات کومکر سوزنی الکه مړی شراز پاپ دی دی دوسته اسباب دا لري او الله طرح الله غزاد ثوی کې بغیر د اسباب ورڅ کې بغیر د سوزمینی بغیر د غوږنار ثوی نو بندا کار کوي په سبب او شر داري جیسا بوبو مر او پسته معلوم ده لاس رسی او غلای کار شي بغیر د اسباد او خارص نو توحید صرف کتابون الہی او ده ټول کتابونه الله دې را لګي کی نو کپات زاو وای چې د غلای ټول صفات یو الله ده نوای کرامت سه اوای ټول داننه کې اوه جریان دي که راه مټ دا الله نه اوه اوکار سرجن دي دا وروستی ني دا اسباب نه بالا که پاسبابو استعماليږي نوغه عادت وایي او کرامت څه ته وایي چې ظاهيري اسباب ني او الله دغه سرجن دي خدای دا دی په لاس کې نه داړي موجیزه د پیغمبر د لاس سرجن دي او موجیزه او تذکر وایي چه پیغمبر عاجز دید آغید سرگندو رونا دو کورتا موٹیزا ہوئی جو رسالت دا مسالہ چه دا اللہ صفات کن دی اولا لعقاس تی دا مسالہ را شو چه اللہ را لگلی آغید تی بیان که نو آغید تی بیان کری دا رسالت لگلی تی ہوئی کنا کنا دا لفظ رسول په معنا لغوی مسامل شي یعنی د کلي او کنا په اصلاحی له مسامل شي رسول الله را ال رحم له قرآن کې د وانه استعمال د دې انما انا رسول ربکې جبرئیل ز الله علیه ال غلین چې زه تو کې ومصاب کې ال معنا لغوی ده دا نه چې پیغمبر راغلین تاسو ما دې نه تاسو ما ایمان د چې معنا له او کله کله په معنا اصطلاحي شرعي الله تعالی کېږي دنیا رسولنا رسول انکه عمر راوړيږي نو دیمه اهم مقصد رسالت چې دا سره په دې وصاتي چې الله دیمه سره لپاره انبيیا وړاندې کوي او اوسته په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیان د رسالت او د عبادت پرستانه د د ایمان چې دا سره عمرني چې الله پیغمبر را لګره او الله مغفرت معاتل نه لیکي وړي چې جنريږي پیغمبر نن را لګره دایې څه عمل او نه لیکي د دې کتاب خدای چې پیغمبر را لګره نو کړه او تاسو کتابو مر کړو دې کتاب تعبیر کله تاسو ووځه کل پتورات شوه کل انجیل کل او اوخره تعبیر د فرایلي کتاب کو قران شوه د ایمان دل کتاب هر قوم باندې دا فرض دي چې ته وېدو مانی او د الله کتابو مانی